Kullu bidatin dholale O kullu dholaletin finnar Lezën Dhe zëndëruar Sot dhe flasim Për një qështje Të mirë njohur nga të gjith Por Sa doj mirë njohur është nga të gjith Kemi shumë në hojë Të përkujtohëmi për ta Sepse Çështja nuk është një njeriu ta njohëj atë, por ta zbotoj atë. Edhe besimtarët kanë nevojë të përkujtohen me njëri tjetrin sepse përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Çështja për të cilën do flasim sot është pa drejtësia. Dhullumi. Duke ditur që Allah subhanahu wa taala ka krijuar të gjithë gjithsinë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 dhe e kam bëta haram dhe me t'jush, pa ndaj mos i bëni pa drejtsi njëri tjetrit. Ky është një urdhër i qartë, pojë Allah subhanu e ta'ala në zëtë cilin e urdhëron njëri unë, që t'largohet nga pa drejtsia. Ma di Allah subhanu e ta'ala ka të reguar në disa jetë të Kur'anit, që Allah i madhurur nuk i doha ata shë janë të pa drejtë. Wallahu la ju hibbu thalimin, inna allahe la ju hibbu thalimin, janë dy e jetet e njashmet të cilët të regojnë dhe thonë që Allah o i madhëror nuk i do të padrejtët, nuk i do atat të cilët bëjmë padrejtësi njërzve. Gjithashtu, Allah subhanu e taala në ka të reguar në Kur'an në një jet të përgjithshëm, në ka të reguar edhe qështjën e padrejtësisë, edhe e ka futur tek të kë urdhërët e përgjithshme Thotë Allah subhanu wa ta'ala inë Allah i amurë bil adli wal ihsani wal i ta i dhjil kurba Mëtë vërtet Allah urdhëron për drejtsi për bëmjërsi edhe për të dhenë lëmosh të afrën dhe wa janë haën il fahsha wal munkeri wal baghi edhe Allah subhanu wa ta'ala ndalon i moralitetin Allahu subhanu wa ta'ala ndalon në gjithët keqe edhe Allahu ju ndalon nga padritsia ja idhukum leallekum të dhe këhun ju kshilon Allahu për këtë lojgje ose për këto pika që ju të për kujtohëni këto janë urdrat për gjithshme të cilat për fshin urdhin për gjithshme dhe ndalimi nga gjithët keqe edhe për këtër të këqia vështë vë dhe padritsia Më dje, padrecia hynë tek pes ndalesat kryesore që egzistojnë në fenë islamë. Ndalesat të cilat nuk janë lejuar kur në asë një shëriat. Nuk kanë qënë të lejuar në asë një shëriat dhe asë në asë një kohë për e kohëve. Por ato kanë ardhur që në fillimet e islamit në këtë leformet pandrushuara. Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an Qull inna ma harra ma rabja Al fawahi shema dhahra minha O ma batan Thuaj kandaluar zëti im I moralitetin e fshehur dhe dukshëm O l-ithm Dhe gjunahat Dhe më thëna të gjahët të cilat I njefë dhe logika E thie është dhe një që tam të qia O l-bëgje bi ghejri l-haq Tu bësh për të resi Njerëzveh Të hysha të e në hak Në atë që nuk të takon O anë të shriku billahi malem junez zilbi i sultana Ti bani Allah të shok për pasu argumente dhe fakte O anë të kulu ala Allah ma na ta'lemun Edhe e pesë të ashtë të thoni për Allahun atë që nuk e dini Lezë ju lutë me aforënë më parë që të hapë një vëngëzëve të e mbrata Allahu shpëlef njëra dhe të thoni për Allahun subhanu wa ta'ala atë që nuk e dini Këto janë pes ndelesat të cilat nuk janë lejuar kur këshur thotë shekho listaminu të imie dhe kjo vjetër e në argumentet shëfetare në myrët qartë sepse kjo e jetë të cilë në përmanda të shi ka zbritur në mekë kjo e jetë ndodhë në surë në Araf dhe surja Araf është nga surë që ka zbritur që në mekë edhe në mek nuk ka pasur urdhra të shumët kanë qenë urdhra të përqendrua të pakta të njerëzit dhe për e këture pak urdhrave kanë qenë dhe këto që Allah i madhrua ndalon njerëzit nga këto pezja ndër këto është dhe padrëtsia gjithashtu Allah subhanu e talë ka të rguar që shpërblimi i ati që përnë bon padrëtsi është gjahenemi Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, kur ka tërguar në suër në ma, i dhe historinë e dy vlezër dhe bive të ademit, të cilët bënjë pun të mirë, dhe njerët ja parnojë Allahu, kur se tjete nuk ja parnojë Allahu subhanu wa ta'ala të punë, edhe kuj i dytit të cilët nuk ja parnojë Allahu, i dytit ju mërzit, pse Allah ja parnojë vlajt ti nuk e parnojë mua. Por këta e su i tha vlajt vetë, unë do të të vrasë. Ate i thotë vlajt vetë, nëse ti është rindojën të kun, unë nuk është rindojën të ty dërën fund, pasaj në thotë fundëfare, inë një uri duen të bu e bi ithmi o ithmi, kefët të kunën e minë ashabin narë, u e dhali ke gjëza u valimin. Unë duhe që ti të marër gjunafin tim, edhe gjunafin tënd, e pasaj të hysh në zjarë, se ky është përfundimi e atyre që bëjmë patresi. Dhe këtë rëgojnë që përfundimi e atyre që bëjmë Gjithashtu Allah ka të reguar në Kur'an Që padritsia nuk ka sukses në dunja Nuk i je për Allah subhanu wa ta'ala sukses në dunja A të njerëzë dhe të cilë të bëjmë padritsi Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Wara wadat hullati hua fi bejt iha an nafsihi Wa galla qatil abuabo Wa kalat hejtë lek E thiri gruaja Jusufin a.s. dhe i tha Në shpinë e saj Eja Kale ma a dhe Allah Tha jo dhe Allah më ruajt Innehu Rabbi Ahsan e me thuaj Tho ta ju e zëtëria im thënë, Burriot e zëtëria im Në cili më ka vendosë në vëndin më të mirë Dëmë që më ka është kujdes Për mund më ka më në shpi Innehu la ju fliho vani mun Më ka më batu në shpi dhe, dhe nuk kanë sukses mizore Dhe ta që përnë padritsi Në më thënë a im ka majdu kashmirë dhe on t'i bëjë t'i padrësit duke yurë të nderi ti, këtë nuk e bëjë. Sepse ata që bëjmë padrësit nuk kanë sukses, nuk u je pëllohu subhanu wa ta'ala sukses. Në më thëmë suksesin dënja nuk e kanë, ata nuk janë të dashnur të këllohu subhanu wa ta'ala, shpëblimit të e në botën tjetër është, gjehenemi, e qëfar do më kej se kashë. Mbi Allahu subhanahu wa taala ai ka parajmëruar ata të cilët bëjnë padrejti me një parajmërim i cili ia shkul zemrën nga vendi i besimtarit. Foth Allahu subhanahu wa taala wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Mos mendosa Allahu është i shkujdesur nga ajo gjë të cilën e bëjnë të padrejtit. Mos kujdes, mos kujto se është i shkujdesur Allahu. Allahu i vëzhgon çdo gjë, çdo padrejti. Wa la tahsab anna Allah ghafinan amma ya'malu adh-dhalimun. In ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Përkundër zëvono nën Allah i madhëruar atyre për ditën në të cilën do hapen sytë nga frika, nga tmerri, e tregon pastaj gjendjen e tyre ditën e gjykimit, që zemrat e tyre janë najër thot Allah subhanuhu teala. Ky është përfundimi i tyre ditën e gjykimit. Madje Allah subhanahu wa taala gjithashtu ka thënë një tjetër për treguar përfundimin e padrejtis, ka thënë: "Ose ja'lamul ladina zalemu ayyamun qalbin yanqalibun." Do të dinë ata të cilët bën padrej, bëjn padrejsi, se cili do jetë përfundimi i tyre. Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an që të jemi të drejtë të jemi të drejt me të gjith njerëzit ma dhja dhe me kafshët na ka urdua të jemi të drejt me besimtarët, me mosbesimtarët me dhe lezrit me motrat, me të afrumit me të laktit, me ata që i dua me ata që i urejm me të gjithë duhet të rëgomi të drejt sepse Allahu e urren padritsim thotë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an ja ju lëdhin amënu kunu kawwamina lillahi shuhada e bilqist O ju që keni besuar Jini të ngritur Dhe më ngrihuni për Allahun me drejtësi Dhe më dhe në krye një veprimit të ure Për Allahun me drejtësi O la e gjërimen me kum shana anu Komin ala e la ta'dilu Dhe mos ju nëzisi ju vërrejte Që keni për një popull Mos ju nëzisi vërrejte Që keni për një popull Që të mos mba një drejtësi I ndilu Hua akrabulit taqua Mba një drejtësi sepse kjo është më afër dhe voçmëris. Wëtë të kullahë, inë allahë, në khabiru mbi më të amelun, edhe ruë ju një prejë allahu, se allahu është i mirë njohur, pra të që ju veproni. Urdra, të prejra, të qarta, shumë të frikshme, pra të personi cili do të ruë në zërë gjëhnemit. Gjithashtu dhe profetis, sa në allahë, liselep, ka folur për për padresinë disa hadithe të qarta shumë të frikshme një prej tyre është fjala që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem inallahu la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflit o thallahi madhrua lenje jun mizor ato që von padresie e leh e vonon e vonon e vonon derisa ku e merr nuk i shpëton më Dhe e sa kulem, ku e mërë Allah, nuk ishtë pëton më Për ndaj të ruhet njëriju për i padrëtsis Sepse padrëtsia e ka përfundimin e keq Ma di e profetisë sënë Allah, al.s. ka thënë në hadithin e sakt E dhullë më dhullu ma të një u me l'kijame Padrëtsia është erësia Nuk ka thë njërësia, erësia të shumë të ditë në gjukimit Atë ditë që ka nevoj njëriju për pak dritë për pak drit, mantës e cilës a i shikon, urlës i radu për të kaluër e të. Mizorja dit nuk ka drit, sepse nuk e le erësir e ti, e padrësir që ka bëndu nja, që të shohë. Gjera shtu ka tërgur profetis o sërem sahave për një personi cili është muflis. U ka thënë sahave, a e dini që është muflis? Ose u tha, që është muflisit e kju? I thon, i thon sahabu muflis tek ne quhet ai personi i cili nuk ka as dinar, as dhe nuk ka para, as pa lekë. Kush e thapo vëosur ndersa muflisi në umetin tim është një person i cili vjen ditë gjykimi dhe ka namaz, ka kafon namaz, ka dhënë zakat, ka agjëruar, ka bër haxh, e ka bër pun mira. Mir, po ai megjithë ka shar kë. I ka marr pasurinë ti. Ka gërmuar në të shenhtet e ti për t'inzirë pëllarë të vëzëve ti ose njëzve Ka goditur ka rarë të tjetërin dhe i ka derdur gjakur ka vëzëve të Edhe atëherë të të profetisë sa nëlloj e sellem Masë i ka bërë gjithë po zullu më të mëlaja I vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti I vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti I vjen kërë dhe i mërë 5.000 e vëti Dhe sa nuk ingelet asë një mirë, asë një së vapë Eze nëse nuk kanë bërua e komo padresit Vingta tjetë dhe i hedhën gjunave dhe ty e mbikta Ja hedhën gjunave mbikta Dhe sa mbushet plot, kë mbushet merë dhe hidhen gjehnem Dhe më thëmë padresia është shumë rënd Dhe ka Allahu subhanu ta ala Gjithashtu, ky është hadithi fundi që do përmend. Profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka thënë për padrejtin, nuk ka ndonjë gjunaf që e meriton ti të shpëto, ti shpejtohet dënimi që në këtë botë, më shumë se sa padrejtia edhe prjerja e livjeve pafisnore. Hadithësh saktë, hadith të gjitha ditët janë sakta. Ky hadith tregon që Allah subhanu e tala ta njëriju në që bëmë padritsi mundet të ndëshkojnë që në dynja, më djenë hadithet tjerë ka të rguar që ndëshkojnë që në dynja, sepse padritsia është një rësira që madhe që njëriju t'i shpejtojt dënimi që këtu përpahetit me gjithë dënimin që e pretë në botën tjetër. Nusë Allah në madhëruar që t'na ruaj nga padritsia. Masë e dikush mund të thotë, Ti fole shumë për për për dresinë, gjerë e gjatë Për munda si edhe disa shemë mëjë konkret për për për dresinë Edhe unë po të regoj Për mësë qënë Filozof Shemë mëjë konkret Të për dresistë të cilat i ka ndalur Allahu subhanu wa ta'ala Në Kur'an dhe i ka ndalur Profeti sënë Allah Në hadithë e sakte që njëri u të ketë për asushëta Për këture për dresive Eshtë shashë Allahu subhanu wa ta'ala tallesh me të i bësh shok aty, kjo është padrejtimë më e madhe. Të tallesh ose të çash profetët. Të tallesh ose të çash fenë. Të tallesh ose të çash njerëzit. Përveçse në rastin kur diku shtallën me ty, të lejohet që ti t'ia kthesh atij me të njëjtën monedh në sasinë që ta ka bërë ai, jo më shumë. Por nëse ti bën durim dhe nuk e të fen përgjigje fare, jemi i lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka ndëluar gjithashtu Allah subhanu e tala ta të gjinjesh për Allah në më dhëruar të shpif është nëjti të gjinjesh në, në njerëzve të gjinjesh njerëzit edhe të shpif është kundrejt tyre Ka ndëluar Allah subhanu e tala ta dëshmine reme edhe shkën e gjunafat më të rënda Ka ndëluar Allah subhanu e tala ta akuzën e gravet të ndërshme për imoralitet Ka ndëluar keqësilje në prindrit Ka ndëluar Për erje në lidhje e faëfisnoje Ka ndaluar ma gjin Të gjitha këto hyn të padritsit Që i bën njëri ju tjetrit Dhe kjo është dhe më qëllimi kërësor Ka ndaluar mështrimin Ka ndaluar rrushfetin Ka ndaluar vjedhen Ka ndaluar marrin e tokës tjetrit Ke tok Për brite e është komëshju jot Ka dhe i tok Edhe ti e ndryshon kufit tokës I ashton më shumë të ndës për të ja marrati Profetis sa në Allah Ka thënë Lën Allahu men gjerë menarëu al-ardh. Em men kufta Allahu ata që ndryshojn kufitë tokave. Ë ka mallkim për Allahu subhanuhu te ala dhe për profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Gjithashtu është ndaluar të hash pasurinë e një yatimit dhe ti bësh atë padresi. Është ndaluar immoralteti. Immoraliteti nuk është vetëm padresia e vende për padresitë ndaj njerëve të tjerëve. Është ndaluar homoseksualizmi. Është ndaluar të bësh punën e kusarëve, të udhash njerëzën rrugë dhe të presh aty rrugën të marshë aty erë parët. Është ndaluar vrasja, vrasja e vetes ose e njerëzve të tjerë. Është ndaluar të rrahësh ata ose të tortosh ata ose të plagosësh. Është ndaluar varrosja e vajzave të djallëve ose vrasja e tyre. Kjo ka qenë ka qenë një prej ligjeve arabë dikur. Është ndaluar të gjykohesh ndërmjet njerëzve në padritsi. Duke mos e ditur se kush është e drejta nga ana fetare, ose duke e ditur dhe duke i dhënë të drejtat që nuk i takon. Ësë ndaluar tradhtia, është ndaluar spionimi, të spionosh muslimanët kundër njëri-tjetrit, njëri-tjetrit ose kundër të tjerëve që janë muslimanë varë. Ësë ndaluar të marrësh fjale nga një person ditë tjetër, kjo është padrejtësi që u bë atë njerëzve. Ësë ndaluar të mallkosh njerëzit Përveç se në rasi që ka malkuar Allah dhe i dërgurit i sanë Allah Ata leo të malkosh në përgjësi në sanë veçën ti Për këtë dhe qështë e ka dy mendime djetash Dë më thënë nuk leo të malkosh një padresis është ndalua për gruan që të mos i binët burit saj Kjo një padresi që i bën gru e burit është ndalua që, që ti bësh padresi si dë mos njëzët dopet që nuk kanë mundësi të amaren hako në tyre është ndaluër të mundësh komëshiju. Që oftë kjo komëshij besimtar ose jo besimtar. Tërgojët që profetis sallallahu alaihu sallem ishtë një komëshij që fut. Edhe komëshiju i vetë që fut nuk reshtë të shdo dit duke i hedhur, pisliqet dhe pleherët e ti, jahidhë dhe mutë e dhejër e profetis sallallahu alaihu sallem. Dersa i ditë për i ditësh, profetis sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallallahu Edhe atë interesohet uth Kuwait, këy i thonë që është smur. E atë shkon profeti sallallahu alaihi dhe sallam për ta vizituar në shtëpi vizit smuri. Kë një çifut. Çifut nga krijesa më të qieta Allahu subhanahu wa taala, shkonin te qura Allahu për ta vizituar. Ky është morali islam vlezer. Ky është morali islam. Padrisin Allahu ka ndaluar kund të gjithë. Shkon profeti sallallahu alaihi dhe sallam edhe e pyet si jemi rradh aty turprohet çifuti turprovat që futi dhe nga morali i lartë që pat e profec Oselam në këtë ndërformë që ai i bënte padërisi kur se ky ja ktheu duke pyetur si jeti, si shëndet jot. Domethënë sigurisht dërgua Allahu i, i thoshte atij, pse nuk e ke thonë për të vendosur pleja, s'im ke më çdo ditë. Shikon subhanallahu se gjë e lartësh, atëherë çifuti bëu musliman. Ne njerëzit mund të ftojmë në fe me veprat tona më shumë sesa mund të ftojmë ata me fjalët tona. Fjalët i merr era kurse vepat ngellen edhe jo vetëm që ndikoj në zemër për ato skalisi në zemër disa vërtyt e shumë të larta gjithashtu është ndaluar ofendimi shaja është ndaluar paksimi pëshorës paksimi pëshorës për trektarët ta rëndosh më shumë nga vetja jote ja përshme paket më klientit një ko që Allah u thotu uaj i lulli lë mutafifin mjerë mjerë për ata që paksen pëshoren është në ndalura dredhit të gjitha lojt e dredhive dhe kurtheve që mund të rendin, një, rendin njëzit për t'i bërë për njëri tjetërin edhe ndër tjera gjitha shu është në luar të shash shokot e profetit së në lojt fatëk i shofdhezër për drejtësitën të shumë ta edhe nëse unë në morovë këtu mbi 30 jetë ato mund të shkojnë edhe më shumë se në qintë por u të përgjithshme në tyre që njëri u të këtë parasysh edhe për para tyre të reguam dëmi në tyre të madhë që kanë të botë dhe në botën tjetër që njëri u të kujdeset për vetën e ti se mba se një person e me ndonë vetën e ti që ishtë drejt për të ka loësh i pa drejt edhe Allah subhanu e taala nuk e do pa drejtsin Allah shbreni në qëte